بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل الأقدس من لساني يبقه قولي أما بعد أحزيز مسلمان قردش فرامك أولا همون ذا تقوى الله تنقر مغة صغير Yenidə bu qərar sualının təfsiri davam edir. Allah Subhanahu Taala 120-ci ayədə buyurur ki: "Qul ennahuda Allahi huval huda. Velen ittabatu ehwaa'uhum ba'da allazi jaaka min al-ilmi ma laka onların, yəni kitab ehlinin dininə tabi olmayınca nə yəhudilər nə də xəsbərəslər razı qalmayacaqlar. Dey, ancaq Allahın haqq yolu doğru yoldur. Əgər elmdən, yəni vəhiydən sənə gələnin onların istəkilərinə tabi olsan, Allahdan başqa sənə nə bir hamim, himayəçi, nə də bir köməkçi olar. Allah s.ə.qə göstərir ki, kitab əhlindən Peyğəmbar s.ə.və Peyğəmbər salı səlləmdən heç keç razı qalmayacaq. Ta o vaxta qədər ki, o, onların dininə tabi olmasın. Və eləcə də əksi, yəni Peyğəmbər salı onlardan razı qalmayacaq ta o vaxta qədər ki, onlar İslamı qəbul etməsinlər. Nəinki razı qalmayacaq, əgir onlar İslamı qəbul etməsələr, Allah s.ə. onları cəhənnima atacaqdır. Rasulullah s.ə.v deyir ki, kitab əhlindən elə bir kimsə yoxdur ki, mənim barəndə eşidib sonra mənə iman gətirisi, gətirməsin və cəhənnəmə düşməsin, cəhənnəm əhlindən olmasın. Elə bir kimsə ola bilməz. Rasulullah s.ə.v barəndə eşidsin, onun haqq peyğandar olduğunu bilsin, iman gətirməsin və cənnətə düşsün. Elə iş bulabilməz. Bu, mütləq cəhənnəmə düşəcəkdir. Allah s.ə. bu ayədə dedikdə ki, doğru yol, yəni həqiqi yol, İslam dinidir. Allah s.ə. hər dövrdə Peyğəmbər göndərdiksə, hər dəfə Peyğəmbər göndərdiksə, onlara, Allaha təsim olmağı, yəni müsəlman olmağı əmr etmişdir. Və hansısa bir tayfa, hansısa bir cəmat özünə hər hansısa bir adı götürürsə, bu deməkdir ki, onlara bu adı Allah vermişdir. Onlar bu adı özləri götürmüşdür. Necə ki, İslamın daxilində neçə-neçə firqələr var ki, özlərinə heç Allah o barədə heç bir dəlil nazir olmadan adlar götürmüş, ləqəblər götürmüşdür. Eləcə də İslamdan əvvəlki millətlər, ümmətlər özlərinə, öz istəkilərinə uyğun adlar götürmüşlər. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala deyir, Əlləzinə ətəynəhumun kitəbə yətlunəhu haqqa tilavatihi, ulayıqə yüminunə bih. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ Kitab verdiğimiz kimsələr buna layiq, ona layiqincə oxuyurlar. İçindəki buyruqları yetərincə yerinə yetirirlər. Onlar ona iman gətirirlər. Burada kitab verilmiş kimsələr deyildikdə iki təfsir gəlir. Birinci təfsir, yəni Yahudlər və Nasranilər, əliyə tamamlar həm öz kitablarını oxuyur, sonra da Allahın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etdiyi Qurani oxuyur haqqı başa düşür və ona əmər edirlər. İman gətirirlər. İkinci təfsir gəlir ki, bu, kitab verilmiş kimsələr, müsəlmanlara aiddir ki, onlar Quran-ı kərimi oxuyur, onun içindəkilərə iman gətirir. Hər kimi onu inkar edərsə, onlar da, elə onlarda ziyana uğrayanlardır. Əgər inkar etsək, ziyana uğrayacaq, burada da ziyan bizim başa düşdüyümüz ziyandan deyil. Yəni, cəhənnəm uduna düşəcəklər, artıq Kafir kimi, Allah subhanətlələ onları cəhəlləm əllinə edəcəktir. Həqiqə ziyana uğramak tə ilə bax budur. Onlar həqiqətən ziyana uğrayacaqlar. Sonra Allah subhanətlələ deyir, Ya ben İsa-i rəzkuru nəmətiyələti yənəm tələyikümə enni fəbbəltiküm ələl-əl-əmən və attəqü yəvməllə təczi nəfsin nəfsin şəyən vələ yükbəl minhə adlun və lə tenfəvəl şefaətin və Bu iki ayəni əvvəlki dəhslərdə təfsir etmişdik. Həmən ayələrdir, yenidən Allah s.ə. bir daha onların yədənə salır. Deyir ki, ey İsrail oğulları, sizə dəxş etdiyim neymətini və sizi, yəni əcdablarınızı, aləmlərdən, o vaxtda yaşayan digər ümmətlərdən üstün etdiyini xatırlayın. Və qorxun gündən ki, o gün heç, kəs, heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən əzabdan xilas olmaq üçün bir fidiyə həvəz qəbul edilməyəcək. Heç kəs Allahın izni olmadan, heç bir şəfayət, günahların bağışlanması üçün olan havadarlıq edə bilməyəcək və bununla fayda verməyəcək. Və onlara, yəni günahkarlara, kömək göstərilməyəcəkdir. O gün, bax, o günahkarları bunlar, bu sadaladığım şeylər gözləyir. Sonra Allah taala deyir ki, Ve izi btələ İbrahīmə Rabbuhu bi kəlimək fəətəm nehunə. Qala inni cəilü keli nəsi iməmə. Qala və min zəhriyyəti qala lə yənəlu ahdil zəlimin. Rabbi İbrahīmə bəzi kelimələrlə, zaman, o İbrahim aleyhissaləm onları Rabbinin buyruqlarına tam yerine getirdi. O dedi, ben səni insanlara imam edecəyim. Allah s.ə. ona buyurur ki, mən səni insanlara imam edəcəyim. İbrahim ə. da deyir ki, nəslimdən də imam et. Allah da deyir ki, sənin nəslimdən olan zalimlar mənim əhdimə nail olmazlar. İndi gəlin bu ayələri, hey, bu ayəni ətraflı izah edin. Bu ayəni izah etməmişdən əvvəl, öncə İbrahim ə. bayrədə danışar. İbrahim İbrani dilində həm də ərəb dilində eyni mənanı verən sözdür. Əbun Rahim dinəti. Rəhmet atası. Yəni rəhimli ata. Əbun, Əbun və İbrahim, Əbun və birləşib İbrahim əmələ gəlir. Və Allah Subhanahu Taala həm peyğəmbər sallallahu onun barəsində bizə verdiği xəbərlərə görə İbrahim əleyhissalam müşrik qövmün arasında yaşayırdı. Tək iman gətirmiş bir kimsə müşrik bir qövmün arasında yaşayırdı. <Gülüyor> Və Allah s.w. onu bu sözlərlə imtihana çəkdi. Bu sözlər nədən ibarətdir? Allah-u Allah deyir ki, vəzi kəlmələrlə onu sınağa çəkdi. Bu sözlərin nə olduğunu alimlər müxtəlif cür izah edir. Dördçü rəy var və dördü də İbn-i Cəlirət-Tabayyı Rəhəmi Allah deyir ki, dördü də səhiy rəylərdir. Dördü də səhiydir. Birinci rəy bu, İslamda olan həm də İbrahim Aleyhisselamın vaxtında dövründə olan fitrətdə olan xislətlərdir. Bunlar nədir? Birincisi, xitandır. Yəni, biz ona sünnət deyirik. Oğlan uşağını əfəqətli əlp kəsmək. İkincisi, vurğu yerində olan tükləri təmizləmək, üçüncüsü qoltuq altı tükləri təmizləmək, dördüncüsü dırnaqları tutmaq və saxmaq və beşincisi buğları qısatmaq. Başqa əlavətlərdə gəlir ki, həmsinin ağzı yaxlamaq, saqqal saxlamaq və s. İkinci rəy, bu kəlmələr hazır kəlmələridir. Mücahid Rəhiməllah bilir ki, Allah Subhanahu taala İbrahim Əleyhissalamı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 Kəbəni insanlar üçün savab qazanılan bir yer edəcəksəm mi? Allah s.ə. dedi, bəli. Yenə İbrahim ə.s. soruşdu, əminəmanlı bir yer edəcəksəm mi? O yeri. Allah-u Teala yenə buyurdu ki, bəli. Sonra İbrahim ə.s. dedi, bizim hamımızı sənə təslim olan müsəlman və bizim həmsinin nəslimizdən müsəlmanlar edəcəksəm mi? Allah-u Teala dedi, bəli, edəcəyəm. Və yenə İbrahim Aleyhisselam buyurdu, bizə ibadət etməyi öyrədəcəksənmi? Burada əsasən gedir həc vaxtı edilən ibadət, mənəsik. Onu öyrədəcəksənmi? Bizim tövbələrimizi qəbul edəcəksənmi? Allah s.ə. deyir, bəli, qəbul edəcəm və sizə o ibadəti öyrədəcəm. Sonra yenə İbrahim Aleyhisselam deyir, bu diyarı, yəni Məkkəni həminə mallı bir yer edəcəksən, Allah s.ə. deyir, bəli edəcəyim və nəhayət, bir ki, orada yaşayanları, orada yaşayanlar üçün ruzu nazil edəcəksəmmi? Müxtəlif üçün, meyvələr və s. Sözsüz ki, onlardan iman gətirənləri qəst edir. Necə ki, indi görəcəksiniz ayələrdə, Allah s.ə. onu qəst edir. Yenə Allah s.ə. buyurur ki, bəli, onlardan iman gətirənlərə ruzu verəcəyim. Bu da ikinci rəydir. Üçüncü rəy isə İbn-Əbbas radiyallahu anh muraydi, deyir ki, bu kəlmələr ilə Allah s.ə.qəsd edir İbrahim a.s.ın öz kafir bölmünü tərk etməsini, həmçinin onlarla hücətləşməsini, onlara müxtəlif tür dəlillər gətirməsini, həmçinin nəmrud zalım patşağa dəlil gətirib onu susturmasını və eləcə də səbr etməsini. Oda atıldıqda oda atıldıqdan sonra sax salamat oddan çıxmasını, onları tərk edib hicrət etməsini və qonaqları, yəni mələkləri qəbul etməsini, onlardan müjde almasını, İsaq və Yəqub əleyhissalamın dünyaya gələcəyi barədə müjde almasını və oğlunu, İsmailı, Allah üçün qurban kəsdiyini və bir də Allaha ixlasla, hənif olaraq ibadət etməsini Allah s.ə. bu kəlmələrlə qəst edir. İbrahim a.s. indi gələcək ayədə deyir ki, mən aləmləri Rəbbinə təslim oldum. Dördüncü rəy isə <coughs> Həsəm-i Basri rəhimə rəyidir. O da deyir ki, burada bu kəlmələrlə Allah s.ə. İbrahim a.s. qölünü öz üslubu ilə susturmasıdır. Əbəcə deyir ki, Ulduzları gördükdə, işte, bunlar mənim Rəbbimdir. Sonra ulduzlar itəndə deyir ki, bu nə ilaqdır ki, itdi. Ay sıxır, deyir, budur mənim Rəbbim. Ay batdıqdan sonra deyir, bu nə ilaqdır ki, batır. Günəş sıxır, deyir, budur mənim Rəbbim, bu büyüçdür. Günəş batdıqdan sonra bir bu nə ilaqdır, belə ilaq olar, bu da batdı. Sonra deyir ki, mənim Rəbbim aləmləri Rəbbidir, məni yaradan, mənə hidayət verən, Allahdır. Bütün bunlar səhiyy təfsirdir və Allah S.A. dedikdə ki, o Allahın bu buyuruqlarını, bu kəlmələri yerinə yetirdi. Yəni, bu deyilənlərin hamısını İbrahim Aleyhisselam yerinə yetirdi. Hətta belə bir feyil iş iş iş iş iş iş işlədir Allah-ı Aleyhisselam. Yəni, tamamladı. Tamam kemal yerinə yetirdi. Bazımınca yerinə yetirdi. İbrahim Aleyhisselamın İbarəsində bir neçə ayələrə nəzər salaq. Görək, bu Peyğəmbər qölünün arasında necə yaşayırdı, onlarla necə İslam dininə, müsəlman olmağa dəvət edirdi. Allah s.ə. buyurur ki, biz daha öncə İbrahimə də doğru yolu nəsib etmişdik. Biz onu buna layiq bilirdik. İbrahim atasına və tayfasına sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir? Dediyi zaman, onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük, dedilər. İbrahim, and olsun ki, siz də atalarınız da haq yoldan açıq aşşaq, azmısınız, dedi. Onlar, sən bizə ciddi deyirsən, hə? yaxsə zarafat edirsən, dedilər. İbrahim aleyhissalam dedi, xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Allaha and olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizə bir hilə quracaqam. Şilir, andı çıxır Allaha ki, sizin bütlərinizə hilə quracaqam. Onlar gedən kimi İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdib ona baş çəkdilər. Baş çəkdilər, yəni anlasınlar ki, Bu dilsiz, ağılsız bütlər nəinki başqalarını, hətta özlərini belə qorumağa qadir deyirlər. Buna görə də onlara ibadət etmək ən böyük günahdır. Onlar qaydan kimi işin nə nəyirdə olduğunu görüb dedilər. Bunu tanrılarımıza kim edibsə, şübhəsiz ki, zalımlardandır. Müşriklərin bəziləri, İbrahim deyilən bir gənzin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Qalanları bunların şahid, şahidlik edə bilmələri üçün. Onu tapıb cəmatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Düşünçlər İbrahim'i tapıb gətirərək, Ey İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın? Deyə soruşdular. İndi baxın, görün, İbrahim aleyhisselam isteyəzə elə onlara nə cavab verir? İbrahim sındırmadığı iri bütü göstərib, bəlkə onların bu böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun, deyə cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar ağıllarını başlarına yığıb, öz-özlərinə müraciətlə görünmədirilir. Siz doğrudan da sağlamlarsınız, dilsiz ağılsız, heç özlərini belə qorumağa qadir olmayan bütləri tapınmaqla özünüz özünüzə zülm edirsiniz. Sonra bu bahisədə aciz qaldıqlarını görüb, yenə də öz küfürlərinə başlarında olan əski ehtiqada, yəni əvvəlki ehtiqada qayıdaraq, İbrahimə, İbrahim aleyhissalamı görün, nə deyirlər? Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. İbrahim aleyhissalam da deyir ki, elə isə Allahı qoyub, sizə heç bir xeyr və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, sizə də etdiyiniz əməllərin qəbahətini anlamırsınız. Nəmrud və ətrafındakılar öz zəmatına belə dedirlər. Əgər tapındıqlarınıza yardım göstərmək, onları xilas etmək üçün bir iş görəcəksinizsə, onu yandırın. Yəni, İbrahim ə.S. onu yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də o ki, İbrahim ə.S. E, bir sütuna, virəyə bağladılar, ətrafına da odun yırdılar, hətta hamilə qadınlar belə odun daşı yırdılar ki, onu yandırsınlar. Od qaladılar.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 Daha çox ziyana uğur Biz onu, İbrahim'i də, Lut'u da Nəmrut tarifasının əhlindən qurtarıb, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz torpağında bəşər oladına bərəkətlər yetirdiğimiz yerə doluşdurduq. Biz ona, İbrahim'i ishaqı üçtəlik də yağubu bəxş edib onların hamısını salih kümlüsələr etdik. Biz onları əmrimizlə doğru yola gətirən, insanları doğru yola gətirən imamlar etdik Biz onları xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhiy etdik. Fikir verirsiniz, İsa aleyhissalama da namaz qılmağı əmr etmişdi Allah-u Teala. Musa aleyhissalama da əmr etmişdi. Adəm aleyhissalama da hamısı, bütün peyğəmbərlər Allahın qarşısında səzdə edib namaz qılırdılar və zəkat verirdilər. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Başqa ayədə də Allah s.ə.v. deyir ki, Məhəmmə s.ə.v kitabda İbrahimi də yad et. Həqiqətən o bütün doğru danışan kimsə bir preqamber idi. O bir zaman atasına belə demişdi. Fikir verin onun üslubuna. Atası kafir olmağına baxmayaraq yoruna onunla necə dəvət edir? Onu necə öz dininə çağırır? Deyir ki, atacan nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən?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 Qorxuram ki, tövbə etməsən, rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəndə şeytana yoldaş olasan. Atası görən nə deyir? Ey İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzümü çevirirsən. Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərini son qoymasan, səni mütləq taşqalaq edəcəyim. Yaxud səni təhqir edib azə sözlər deyəcəyim. Bir müddət mənindən uzaq ol, gözlərim səni görməsin. İbrahim İslamın görününə cavab verir. Aleyhisselam deyir ki, sənə salam olsun. Fikir verin, subhanallah. Bu onu qovur, o isə ona yenə deyir ki, sənə salam olsun. Yəni Allahın əminəmanlığı sənin üzərində olsun. Allah özü sənə rəhm etsin. Məndən sənə heç bir pislik gəlməyəcək. Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəyim. O mənə qarşı çox mehribandır, çox lütfikardır, duamı qəbul edər.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 Üçünü də öz mərhəmətimizdən ruzu verib, təriflərini dillər əzbəri etdik. İndi baxaq görə İbrahim Aleyhisselamın başına sonralar nələr gəlir? İbrahim Aleyhisselam yoldaşı Sara ilə yola düşür və nəhayət gəlif bir məmləkətdən keçirir. O məmləkətin pasahı öz əl altlarına buyurur ki, harada bir gözəl qadın görsəniz, tutun, gətirin yanına onu özünə arvad edəcək. Və tərəftarları da, əlaltıları da, harada gözəl bir qadın tapırsa, onun yanına gətirir. Və gəlib görürlər ki, İbrahim ə.səlamın yanında gözəl bir qadın var. Və onu tutub aparırlar. Küsüb aparanda ondan soruşurlar ki, bu sənin nəyindir? İbrahim ə.səlam deyir ki, bu mənim bazımdır. Yalan danışır. Bu onun üçüncü yalanı olur. Birinci dəfə o yalan danışır, o vaxt ki, gözünü Şəhərdən kənara bayramı qeyd etməyə gedir. İbrahim isə onların batil bayramına şərik olmaq istəmir. Və ki, mən xəstələnmişəm, gedə bilmərəm. İkinci yalan deyir ki, bu bütləri sizin o böyük bütünü səndirir. Və nəhayət bu üçüncü yalan İbrahim ə.s. yoldaşını götürüb aparam vaxtdan ta özünə qaytarana deyir ki, namaz qılıb Allah'a dua edir ki, Allah onu qorusun. Onun duasının ilni nəticəsinə baxın. Gətirirlər qadını, salırlar padişahın otağına. Padişah hər dəfə ona əl uzadıb yaxasından gözünə tərəf çəkmək istədikdə əlləri quruyur. Üç dəfə bu hal davam edir. Üç dəfə bu hal təkrarlanır və padişah hər dəfə əli qurduqca qadına deyir ki, Allah-a doa el əllərimi açsın, toxunmayacaqam sənə. Və qadın Allah-a dua edir, halbun İbrahim Aleyhisselam dua edir, onun duası qəbul olur. İbrahim Aleyhisselam ona köm Padişahan əlləri asılır. Yenə onun üstünə cümur. Üç dəfə bu əl olduqdan sonra qəzəblənir, vurur şu qadına batabilmir, əl vurabilmir. Əl altlarını sağırır, deyir ki, siz mənə, mən demişdim, sizə mənə qabin gətirin. Deməmişdim, mənə şültan gətirin. Aparım bunu. Aparım, amma onun bu hərəkətinə görə onu mükafatlandıracaq. Bir dənə də onuna kəniz bağışlayır. Kənizin daha da olur həcər. Və bu Həcərdən İbrahim alayəssalamın İsmail adlı oğlu olur. İsmail adlı oğlu olur və bu Saraya pis təsir edir. Qadın qıskanclığı. Qadın qıskan qıskanç olur. Qıskançluğə görə bir ki, onun övladı var. Bunun isə bundan isə övladı olunur. Sarağın İhsak adlı övladı çox qoca yaşında olur. Hətta mələklər gəlib onu müjdələyib, işte o gülür ki, bu yaşında mənim övladım mə olacaq? Amma mələklər deyir ki, Allah subhanətə aləyə istədiyini edir. Lakin Allah hikmət sahibidir. Qadının qıskancılığını gördükdə, ailədə söz-söhbət olmasın deyə və İbrahim aleyhissalam da birinə görə, birinə görə, pis baxmasın deyə əmr edir ki, Həzəri və onun oğlu İsmailı ondan, yəni Sərədən uzaqlaşdırsın. Və Buxari rahiməhullah bu hekayəni, bu hadisəni belə gətirir. Peyğambar s.ə.v İbn Abbasə rəvayət edir və İbn Abbas da bu rəvayəti özündən sonrakılara çatdırıb. Deyir ki, qadınlar ilk dəfə paltarlarına kəmər vurmağı, yəni orta hissəsini yığıb, alt hissəsini ətrafa sallamağı İb İsmailın anasından öyrənmişlər.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 Rəbbin əmr edib Bizi burada qoyub çıxıb getməyi Rəbbin əmr İbrahim ə.s. verir ki bəli. Onda əzər verir ki Elə isə bizi Başlı başına bıraxmaz O bizi özü imaya edər Və İbrahim ə.s. da rahat çıxıb gedir Bilir ki Qadının həyat yoldaşı da imanlıdır Allah təvəkkül edəndir Və Allah s.a. doğrudan da onlara kömək olacaq Lakin bununla kifayətlənmir Digər mələk elə ki uzaqlaşır, tam gözdən itir, gəlir dağın yanından satır, artıq onlar görsənmir. Üzünü çevirir şey təzdən o istiqamətə, Allahın evinə tərəf və dua edib görən nə deyir? Deyir ki: <coughs> inni askantum min zurriyyati bi vadin ghayri zi zir'in inda baytikal muharram. Rabbana li yuqima ssalata faj'al af'idatan minan nas taheu Ey Rabbimiz, Mən əhli əyalımdan bəzisini sənin beyt-ül-əramın yaxınlığında həkim bitməz bir vadidə sakin etdin. Onları orada tərk etdin. Ey rəbimiz, onlar namaz qulsunlar deyə belə etdin. Belə et ki, insanların bir qismini, qəlbləri onlara meyil etsin. Onlara bu yerin ağızlarını, meyvələrindən ruzu ver ki, şükür edə bilsinlər. Və beləliklə İbrahim ə.səlam onları orada tərk edib çıxıb gedir qadın onlar üçün İbrahim alayihis salamın saxladığı ehtiyatı tam yeyib içir, qurtarır. Su da xurma da bitdikdən sonra artıq nə özü, nə, nə özü yeməyə bir şey tapır, nə də oğluna verməyə səd olur. Bu vaxt o ən yaxınlıqda olan səfa dağına gedir, qalxır və baxır görsün ki, kənardan keçən kimsə varmı onlardan yemək içmək götürsün. Görür heç kəs yoxdur. Səfə dağından düşür və Mərva dağına tərəf gedir. Mərva dağına tərəf geddikdə bir dərə kim yer olur, az bir məsafədə. Bu dərəyə düşdükdə İsmailı görmür və dərəni qaça qaça keçir ki, tez çıxsın və İsmailı görsün ki, onların başına bir müsidət, bir iş gəlməsin. Və beləcə o yedi dəfə Səfə və Mərva dağları arasında o yan bu yana qaçır, gedir. Və elə onun bu getməsi də hədş və ümrə ziyarətləri vaxtı Sərfa və Mərva dağları arasında gedib-gəlməyə bir vacib olaraq Allah tərəfindən fərz buyurulur. Bu vaxt, bu bir səs əşidir. Səs əşidir, öz özünə deyir ki, sakit ol, diqqət verir, gör, bu nə səsdir? Və bu diqqət verir, baxıb görür ki, bu bir mələkdir. Bu da Cəbrail ə.səlam olur. Cəbrail ə.səlam olur qanadı yerə vurur və yerdən zəmzəm suyu çıxır. Çıxır və axmağa başlayır. Həcərdə gəlir əlləri ilə o suyu dairə bir xoğuz şəklində salır. O vaxtdan da elə zəmzəm suyu o cürlə qalır. Və onlar bu sudan içməyə başlayır. Bu vaxt suyu görən quşlar da o yerə axışıb gəlir və uzaqdan keçən kərvan Görürük ki, o yerlərdə quşlar var və başa çürürlər, quş olan yerdə su da olmalıdır. Bir neçə nəfər göndərirlər ki, gedib baxsınlar, eğer su varsa, elə oraca və məskünlaşsınlar. Çünki köçəri ələblər olur, yer axtarırlar ki, su olsun və o su, su olan yerdə məskünlaşsınlar və gəlib nəhayət görürlər ki, doğrudan da yerdə su var, izin istəyirlər qadından ki, sudan bizə də verərsən, izin verir və gedib ailələrinə çağırıb gəlib oraca məskünlaşırlar. Elə ki, İsmail aleyhisselam yetkinlik yaşına gəlib çatır, yetkinlik yaşına çatdıqda onlar öz qızlarından biri ilə onu evləndirirlər. Bir müddət sonra İbrahim aleyhisselam onu ziyarət etməyə gəlir və gəlir görür ki, oğlu evdə yoxdur, ancaq yoldaşılır və gəlib ona soruşur, hal-əhval tutulur. Əvvəlcə salamlayır, sonra hələfəl tutur və deyir ki, necə yaşayırsınız? Qadın başlayır şahitlənməyə. Şahitlənir ki, onu tapmırıq, bu yoxdur, o yoxdur və s. İbramayə salam deyir ki, ərin evə gəldikdə onu, ondan, mənim ona salamını çatdırarsan və deyərsən ki, evin pilləkanını dəyişdirsin. Və hə çıxıb gedir. Elə ki, İsmail ə.sələni evə qayıdır, yoldaşı ona bu sözləri deyir. İsmail deyir ki, gələn atamın. Mənə əmr etdi ki, səni boşayım. Və boşayır. Başqa bir qadınla illənir. Üstündən bir müddət keçir, yenə yəni İbrahim Aleyhisselam ziyarət etməyə gəlir. Gəlir, bu dəfə qadın tərifləyir, Allaha çoxu-çoxu şüklər edir ki, hər şeyi tapırıq, əlhəm hər şeyimiz var və İbrahim Aleyhisselam deyir ki, o ərin gəldikdə məndən ona salam yetir və de ki, evin pləkanını yaxşı qorusun. Həç xıb gedir. İsmail əvə e gəldikdə, yoldaşı ona atasının dediyi sözləri dedikdə, deyir ki, o gələn ata mı idi və mənə tövsiyə etdi ki, səni qoruyum, sənin kimi zövcəni qoruyum. Sonra atası bir müddət sonra yenə gəlir və bu dəfə artıq İsmail görüşür, kucaqlaşır və deyir ki, Allah s.ə. mənə əmr edib. Oğlu da deyir ki, Allah sənə nəyə əmr edir, sonunu yerinə yetir, mən də sənə kömək edəcəyim. Və başlayırlar Allahın evini tikməyə. İndi o ayələr gələcək ki, onlar Allahın evini, Kəbənin bir növrəsi var idi, o növrəni qaldırırlar. İndi gördüyümüz Kəbəni tikirlər. Sonra yenə bir müddət keçir, Allah s.a. İbrahim ə.s. bir daha imtana çəkir. Bu nə imtihanı olur? Allah Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, İbrahim müqəddəs torpağa yetişdikdən sonra dua edib, ey Rəbbim, mənə salihlərdən olan bir övlad bəxş et. Biz də ona əlim xasiyyətli bir oğlan uşağı İsmail növə müjdə verdik. Yəni, İsmail aleyhissalam oldu. Sonra görən nə deyir? deyir? o yürüb qaçmaq çağına çatdıqda İbrahim aleyhissalam oğluna dedi, oğlum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 Onların hər ikisi Allah'a təslim olduğu və İbrahim İsmaili qurban kəsmək üçün üzü üst üstə yerə yıxdığı zaman biz ona belə xitab etdiriyik. Ey İbrahim, artıq sən röyanın, yoxunun yəni düzgünlüyünü Allah tərəfindən olduğunu təsdiq etdin. Sənə yoxuda nə əmr olunmuşdursa, onun yerinə yetirdin. Allah sənə lütf edərək, oğlunun yerinə bir qoç kəsməyi buyurur. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırız. Şübhəsiz ki, bu ay açıq aydın bir imtihan idi. Allah s.ə. Onu imtihana çəkirdi. Sonra İbrahim ə.s. barədə Allah s.ə. Bir neçə ayələrdə onun necə peyğəmbər olduğunu, fəzilətli peyğəmbər olduğunu buyurur və başqalarını Allahın dostu sayır, onu isə xəlil sayır. Xəlil dostdan da üstün ən sevimli olan bir kimsədir. Allah subhanətə alə der ki, vətəxəzə Allahü İbrahimə xəlilə. Allah İbrahim'i özünə ən sevimli dost seçdi. Peyqamər s.v. də təmənnə edir ki, Abubakir o cürlə özünə dost seçsin. Der ki, əgər İbrahimə Allah subhanətə alə özünə ən sevimli dost seçməsə idi, mən Abubakir özümə ən sevimli dost seçərdim. Bu, onu göstərir ki, ən sevimli dost bircə dənə İbrahim aleyhisselamdır. Ancaq İbrahim aleyhisselam Allahın ən sevimli xəlil, yəni dostudur. Yenə İbrahim aleyhisselam barədə Allah s.ə.v. deyir ki, İnna İbrahim çox yalvarıb yaxaran, yəni gecə gündüz Allah yalvarıb yaxaran həlim bir insan idi. həlin bir adam idi. Başqa bir ayədə deyir ki, İnnə İbrahimə kənə ummətən qanitən lilləh.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 həm nəvəsi, həm də nəticəsi Peyğəmbər olmuşdur. Bu da onun fəzilətli olmağına dəlildir. İbrahim a.s. digər əksər Peyğəmbərlərdən fərqli olaraq, yəni Musa a.s.dən, İsa a.s.dən, Nəhmə s.s.dən fərqli olaraq hündür boy idi. Peyğəmbər s.s. deyir ki, yuxuda iki nəfər, yəni Cəbrəl və Mikail a.s. gəlib mənə apardılar, bir neçə mənzərə göstərdilər və sonda bir nəfər göstərdilər və dedilər bu İbrahim Əlisandır. Mən az qalırdı ki, onun başını görməyim. Boyunun uca olduğundan, çox hündür boy olduğundan az qalırdı ki, esə onun yüzünü görməyim. O cür hündür boy idi. Sonra bir fəziləti də odur şey Peyğəndər s.ə.lləm ona oxşayərdədir. Ücdən Rasulullah s.ə.lləm deyir ki, əgər İbrahim əleyhissalamı təsəbbür etmək istəyirsinizsə, mənə baxın. Əgər İbrahim əleyhissalamı təsəbbür etmək istəyirsinizsə, mənə baxın. Sonra İbrahim əleyhissalamın təzilətlərindən Allah əsbələt ona ölüləri necə diriltdiyini görün, necə göstərir. İbrahim əleyhissalamın imanının artması üçün Allaha yallarıb, deyir ki, mənə ölüləri necə diriltdiyini göstər. Allah talarə deyir ki, quşlardan bir neçəsini götür, tikətkə doğrasa onları, onları həvəsini bir dağın başına qoy və çağır. Onlar uçub sənin yanına gələcəklər və elə edir, onlar da uçub onun yanına gəlir. Və bu cür Quran-ı Kerimdə İbrahim Əleyhisselamın haqqında bir çox ayələr var. Onlardan birinə də deyim, bununla da bu Peyğəmbər barəsində çox az xatırladığımız fəzilətləri ilə kifayətlənək. İbrahim Əleyhisselam nəmurudla mübahisə edir.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 Tələb etdiyinə tam mülaxif deyildir. Yəni, azad etmək, diriltmək demək deyil. Lakin İbrahim ə.s. ikinci dəlilini gətirir. İkinci dəlilin qarşısında artıq o aciz qalır və susur. Deyir ki, Rəbbün günəşi məşriqdən çıxarıb məqribdə batırır. Bazarıksan onu məqribdən çıxarıb məşriqdə batır. Və beləliklə o səsini batırır, susur. Heç nə deyə bilinir. Allah s.ə.lə İbrahim ə.s. deyir ki, Mənim əhdimə zalimlar nail olmayacaqlar. Əhd burada nə deməkdir? Təfsir alimləri bunu müxtərif cür izah ediblər və bu təfsirlərin hamısını. İbn-i Cərirət Tabari rahimə Allah deyir ki, səhildir. Birinci rey, qatədə rahimə Allah deyir ki, burada zalımların nail olmadığı axirət günü qəst edilir. Yəni, zalimlar axirət günündə ona, yani o imanlığa nail olmayacaqlar. Amma bu dünyada nə qədər zalım imamlar olur. Axirətdə isə buna nail olmayacaqlar. Qata də rahime Allah bunu budur zahiridir. İkinci izah Əbul Əliyə rahime Allah deyir ki, burada Allahın dini qəsd edilir. Yəni zalımlar Allahın dininə nail olmayacaqlar. Allahın o şirin olan dininə, həqiqi o imana nail olmayacaqlar. Elə onlar zalımlığında da qalacaqlar. İmam olsalar da belə, əmir olsalar da belə. Üçüncü Mücahid rahmeullah deyir ki, zalım imam ola bilməz. Əgər o zalımdırsa, artıq imam deyil, o padşahdır. Padşah imam deyil, həqiqi imam zalım olmaz. Dördüncü cü təfsir deyir ki, zalıma tabi olunmaz. Yəni əgər o zalımdırsa, həqiqi iman əhli kimi ona tabi olunmayacaq. Borxu altında ona tabi olunacaq. Bu da demək zalımdır Buna həqiqi tabi olunmayacaq. Məcburiyyət qarşısında ona tabi olunacaqdır və o tabi olanlar da özləri özlüyündə Allaha dua edəcəklər ki, o zalimın ahirətdə cəzasını ver. Bizim haqqımıza ahirətdə ver. Və bu dörd təfsirin dördü də səhih təfsirlərdir, müətəbər təfsirlərdir. Sonra Allah s.a. başqa bir ayədə izah edir ki, onun, yəni İbrahimin aleyhisselamın salamın nəslindən zalımlar da olacaq, salihlər də. Şimdidir, də rahmeullah deyir ki, bu ayəni izah eləmir. Allah Subhanahu taala ümumi şəkildədir. Ki zalımlar buna nail olmayacaq. Amma digər ayədə görün nə deyir? Saffat surəsi 113-cü ayədə: "Wa min zurriyyatihima muhsinun və zalimun li Onun nəslindən, yəni İbrahim əleyhissolunun və İsmayilın nəslindən yaxşılıq edənlər də olacaq, zalımlar da. Sonra Allah Taala buyurur ki, və ja'alnā bayta masābatan lin-nāsi wa annattakhizū min maqāmi İbrāhīma musallā. Wa āhdnā və İsmā'ila an tuḥarrira baytīya liṭ-tā'ifīnā və l-ā'ifīnā və r-rukā'is-sujūd. Biz evi, yəni kəhbəni insanlar üçün savab, ziyarət və əminəmanlıq yeri etdik. İbrahim'in durduğu yeri namazgah edin, buyurduq. Biz İbrahimə və İsmailə buyurduq ki, evimi təvap edənlər, ehtiqaqda olanlar, ibadət nəqsədi ilə məsciddə qalanlar üçün, rükü və səzdə edənlər üçün hər cür murdar şeylərdən təmizləyin. Allah s.ə.vələ savab deyir. Əlbəttə ki, Orada qazanılan savab başqa yerdə ola bilməz. Orada arafa var. O arafa kiri orada dua ediləndə o dua rədd edilmir. Orada mücdəlifə vadisi var. Orada da dua edirsən o dua qəbul, qəbul olunur. Orada 100 min savab var. Başqa yerlərdə qılınan savabdan yüz min artıq savab qazanırsan. Və sahir, savab qazanmaq, qazanmaq üçün Müxtəlif cür ibadət növləri var. Və əminəmanlıq dediklərə, əlbəttə ki, tam şəkildə əminəmanlıq qəst edilmər. Çünki vaxtı oralarda müharibələr olur Hətta Allahın evinə qarşı təcavüz edənlər də həddə aşanlar da olur. Və bu onu göstərir ki, tam şəkildə əminəmanlıq Bildirmir, Allah s.ə. nisbi şəkildə nə qədər çoğrarı müsəlmanlar, həqiqi müsəlmanlar yaşayır, Allah ibadət edir, Allah s.ə. onları, onlara o əminəmanlığı nəzib edəcəkdir. Sonra bu ayə ki, Allah tələdir, İbrahimin məqamından namazgah edin, bu ayə Ömər ibn Xattav radiyallahu anhın çox istəməyinə görə nazir olur. Ömər ibn Xattav radiyallahu anhın Peyğəmbər s.ə.v. ilə bircə, Şəhəbənin ətrafında tavaf edərkən teçhiyyə Rasulullah bəlkə məqamı, İbrahimin məqamını namazgah edək. Bu vaxt Allah s.ə. ayə nazir edir ki İbrahimin məqamını namazgah edin. Bir çox yerlərdə Ömər müxattaq r.ə. Peyğəmbər s.ə.v.dən nə isə xaiş edərdi, Allah s.ə.v. onun xaişinə uyğun ayə nazir edərdi. Və bu doayələrdən biridir ki, Allah s.ə.v. Nazil etdi. Sonra həmsinin bu nə zaman nazil olub. Peyğəmbər s.ə.v Hükəvənin yanına gəlib tabaq etdikdə müşriklər qıra qıraqdan baxıb onlara isteza edir. Və deyirlər ki, bunlar xəstədirlər. Yeriyyə də bilmirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, tez-tez yeriyə. Üç dövrəni tez-tez edirlər. Tez-tez, yüvət. Yürüyə-yürüyə, tez yürüyə-yürüyə üç dövr edir. yerdə qalan dörd dövrəni də yavaş, -yavaş və müşkilərə göstərirlər ki, onlar xəstə deyildirlər. Və burada məqam deyirdikdə, İbrahim ə.səlamın ayaqlarının izi qəst edilir. O daş ki, onun üstünə çıxıb evi tikirdi İsmail ə.səlamla bircə, həmin o daş qəst edilir. İndiyə qədər də o daş ayaqlarının izi də, ayaqlarının izi də orada, qalmaqdadır. Lakin başqa təfsir gəlir, o da səhih təfsirdir. Deyir ki, məqam bütün həc mərasimini yerinə yetirilən yerlərdir. Məkkə, Arafa, Müzdəlifə, Mina hamısı məqam sayılır. Çünki İbrahim a.s. ona əyaqları deyib və həc ziyarətini yerinə yetirirdir. Üçüncü rəy, bu da səhih rəydir. Məqam deyildikdə, Arafa, Müzdəlifə və başlatılan yer qəst edilir. Bu da səhih rəydir. Bu üç rəyin üçü də səhih rəylərdir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, İbrahimin məqamı tam kəbəyə bitişik idi. Əlbəttə, kəbəni tikmək üçün taşı gerək evin yaxınlığına qoyasan ki, qaldırıb o daşları, çarpiciləri bir-bir qoyub evi tikəsən. Lakin nə için indi biz onu görürük ki, kəbədən nə qədər uzaqdadır aralılardan? Ayşə Rədiyallana deyir ki, su gəlib oranı yuduqda o məqam olan yeri apardıqda. Ömər ibn Xatab yenidən onu bərpa etdikdə bir az aralıdan qoymuşdur, bərpa etmişdir. Həb ona dəyməmişdir. Mecə var Həb Bakırın xilaxıq dövründə qalmışdır. Amma Ömər ibn Xatab Rədiyallana dövründə su gəlib oranı yuduqda artıq bir arxadan onu yerinə qoymuşdur. Biz hər ziyarətində görürük ki, onun əyaqlarının izləri azmaz maz görsənir. Halbuki onun ayaqlarının izləri tam şəkildə görsənirdi. Tam şəkildə başın içərisində görsənirdi. Nə üçün o indi biz gördüyümüz şəkildədir? Ona görə ki, sahabə radiyallahu anh deyir ki, bu ölkəslərin alına ki, onlar gəlib hər dəfə o məqamı əllərini sürtüb, oradan bərəkət diləyirdilər, yüzdən sürtüldülər və s. Bu atil əqidələrini edirdilər, o daşdan isə olmadı Az bir şey, az bir iz, əlhəmdürlər ki, o da qalıb, indi İbrahim ə.səlamın ayaqlarını görürük. İbrahim ə.səlamın ayaqlarının orada sabit olmasını Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə ayiyə ilə sabit edib. Amma başqa kiminsə, haradasa ayağı varsa da, o nə Quran-ı kərimdə, nə də Peyğəmbər s.ə.səlamın hədvistlərində sabit olmayıbdır. Ayağının izi, əlbəttə ayağının izi qəst edilir. Ayağının özünü demirəm. <coughs> sonra tavaf edən hamı başa tükülür ki tavaf nə deməkdir tavaf etmək şəbənin əqrafında dövrə vurmaqdır murdar şeylərdən təmizləmək dedikdə isə Allah-u Teala həm mənəvi murdarlığı qəst edir, həm də hissi mənəvi yəni şirkdən, köpürdən bidətdən və s. hissi də o natəmiz şeylərdən etikaf dedikdə bu da Etikaf o deməkdir ki, ibadət məqsədi ilə məhsəddə qalırsan. İslamda da etikaf Ramazan ayında olur. Allah xatir Ramazan ayında məhsəddə qalıb, ancaq ibadətlə məşğul olursan. Allah-u Teala İbrahim əleyhisselamın bu duasını qəbul edir. İbrahim əllərini açıb dua edir, deyir ki, Və izqali <Sessizlik> İbrahim, Rabbicəl həzə bələdən əminəm. Və rzuq əhləhu minəh təmərati mən əmənə minhüm billəhi və liyum min əxir qalə və mən kəfərətə umətti'uhu qəlidən xusun mərtarruq ilə azədənləri o bi əsəlməsəyir. İbrahim aleyhissalam <coughs> dua edib dedi, ey Rəbbim, buranı əminəman bir diyar et. Onun hələsinə, onlardan Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə məhsullardan, meyvələrdən ruzilərdir. O dedi, küfrədən hər kəsə Mən bir qədər dünya həyatından zövq almağa izin verərəm. Sonra isə onu cəhənnəm əzabına girməyə vaadar edərəm. Ora nə pis dönüş yeridir. <coughs> Bu Peyğəmbər aleyhissələm Məkkə üçün dua edir. Və Məhəməd s.a.v. onun duasına uyğun şəkildə Mədine üçün dua edir. Dua edir ki, Allahın Mədine şəhərini də bərəkətli et. Və Əbuzər radiyyəllərinə Pəqəmbər s.ə.və sual verir. Deyir ki, Ey Rasulullah, ya Rasulullah, yer tikilən ilk məscid hansıdır? Rasulullah s.ə.v. Deyir ki, Allahın evi Beytul Həram. Yəni ki, sonra hansıdır? Deyir, sonra da Beytul Məqlis. Quds məscidi. Qudsdəki məscid. Abdur-Rəcül Allah ki, onunla Qubs arasında neçə il fərq var? Yəni neçə ildən sonra Beytül-Məqdis tikilir? Rəsulullah sallallahu əleyhi və deyir ki, 40 il. Yəni Kəbəni tikdikdən sonra İbrahim Aleyhisselam, və oğlu İsmailla 40 il keçdikdən sonra oğlu İshaqla Beytül-Məqdis tikilir. Və əlbəttə Kəbənin dedim yalnız bir növrəsi var idi. Allah s.ə. də odur ki, şey deyir ki, e, Yərfə İbrahimul qavayda minəl beyti və İsmailu Rabbənə təqəbbəl minnə innəkə əntə səmiyyul əlin. İbrahim və İsmail Kəbənin bir növrəsini qaldıraraq dua etdilər. Qaldıraraq, yəni qaldırıb, çıxıb, qurtardılar və tavaf etdilər. İşi başlayandan ta tə təvafı bitirənə qədər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 və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən sən rəhimlisən. Bunlarla da kifayətlənmirlər. Hər ikisi yenə duadır deyir: "Rəbbənə vəbsəfi him rasulən minhum yatlu alayhim ayatekə və ya'allimhumul kitabe vəl hikməta və, və yuzekkihim innəka əntəl azizul həkim. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, onlara sənin ayələrini oxusun, onlara kitabı və öyrətsin və onları pis təmizləsin. Əqibiyyətən sən qüldürətlisən, müdürüksən. İbrahim aleyhisselam və onun oğlu İsmail aleyhimət bu cür gözəl ibadət edir. Kəbənin ətrafında təbaq edir. A, bu cür gözəl iş görür. Kəbənin münövrəsini qaldırır. Amma bununla belə qəlbləri qorxu içindədir ki, birdən Allah onlardan bu əməli qəbu etməsin. Dua edir, deyirlər ki, ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən Qəbul et. Halbuki, indi bəzi müsəlmanlar elə arxain ibadət edir ki, sanki kimsə bunlara zamin durub, hər ibadətiniz qəbul olacaq. Arxain olun. Bu peyxəmbərlər Allahdan qorxurdular ki, bizdən onların ibadəti qəbul olunmaz. Və İbrahim ə.səlam o evi tikdikdə ona oğlu kümə edir, daşları ona verir ki, Kəbənin bünövrəsinin qursunlar və Kəbənin bünövrəsi onun dövründə indiki gördüyümüz Kəbədən bir az artıq olur on dirsək artıq olur və bu on dirsək artıq sonradan müsliklər tərəfindən tikiləndə qısaldılar və indi gördüyümüz o ay, vari hayfara şəkilində olan yer İsmayılın otağı olub yəni Kəbə ora qədər uzunluğunda olub Sonra müşriklər onu Kabe-ənin dağıdıb yenidən tişdikdə qısa şəkildə tişimlər. Və Ayşə radiyallarına soruşur ki, Kabe belə idi. İbrahim aleyhissalabının tişdiyi Kabe budur. Bir xeyr. O ta həmin o yerə qədəri idi. Ayşə radiyallarına deyir ki, və sindi onu o yerə qədər uzatmaq olmazmı? Kabe-əməli salı sələm deyir ki, əgər mənim imkanım olsaydı, mən onu uzatardım. İmkan dedikdə, bu həm müşriklərin qəzəblənib onlara qarşı çıxmamasını qəst edir. Həm də onu tikməyə həqiqi imkanı o pulu və köməyi qəst edir. Peygamber səhələm ona toxunmur. Abubakir ona toxunmur. Ömər ona toxunmur. Osman ona toxunmur. Ali ona toxunmur. Radiyallah anhum. Ona kim toxunmur? Kim onu həmin əvvəlki vəziyyətinə gətirir? Abdullah ibn-i Zübeyir. Radiyallah anhum. Abdullah ibn-i Zübeyir də ona toxunmamışdan əvvəl Cəmaatı yığır və soruşur, istəyirsinizmi? Yenidən kədəni həmin vəziyyətdən dəytaraq. Artıq biz heç nədən qoxmuruq. Qudu bizim əlimizdədir, imkan da bizim əlimizdədir. Və biz bunu artıra bilərik. Peyğəmbər sağsaləm də belə demişdir ki, imkanım olsaydı, onu artırardım. Və cəmaat da razılaşır. Cəmaatın arasından bir nəfər qalxıb bir daşı uçurdu və digərləri deyir ki, üç gün gözləyək, əgər o daşı uçurdanın başına bir müsibət gəlməsə, Onda kəvəni uçurdub, yenidən İbrahim ə.s. vaxtındakı kimi tikərik. O dövrdə olduğu kimi tikərik. Elə də edirlər, üçün kestikdən sonra yenidən onu o cür bərpa edirlər və iki qapı qoyurlar. Girəcək və çıxacaq qapı. O vaxta qədər ki, Abdullah ibn-i orada, Məhkədə imam olur, yəni xilafətin başında olur. Bu beləcə də davam edir. Elə ki, Elə ki, Abdülməli ibn-i Mervan Həccəzə əmr edir ki, get, onu cəzalandır. Həccəz da zalım Allahın onu cəzalandırması labüddür. Yüzlərlə, minlərlə tabiin qırır və sahabə də başda olmaqla Abdullah ibn Zübeyri öldürüb çarmıxa çökür. Tasavvür edirsiniz o zalimin hərəkətinə. Yəni, bunu etməsi etməsi onun Allah xatir idi? Lə ilə illə Allah kəlməsini ucaqmaq üçün mü Belə edirdi. Yaxsa hakimiyyət uğrunda xabar kimi Abdullah ibn Zübeyirə qarşı çıxırdı. Bunu bir dənə Allah bilir. Həqiqəti bir Allah bilir. O zalim necə? Onun, Həsan-ı-l-Basrini, Şadini və s. O cür insanları məhv etdi, öldürdü. Və hətta Abdülməlik ibn Mərvan onun barəsində belə söz deyir. İbn Ələs nəmin təltiq ibn Zübeyir Fişəy Biz bu boşboğaz, yaramaz insanın delilərinə qulaq asan deyilik. Gör, kimi adlandırır. Gör, kimi Abdullah bin Zübeyr o sahabə ki, uşaq vaxtı atasının arxasında bağlı vəziyyətdə döyüşlərdə atası da birgə iştirak edirdi. Allah yolunda boruşurdu. O, o cür sahabəni öldürməyə onun əli necə gəldi? Sonra İbrahim ə.sələm burada dua edir, deyir ki, Zurriyyətindən, yəni nəslindən də müsəlmanlar. Həqiqətən onun elə bütün nəsli bəğdələri istisna olmaqla, nəyin ki müsəlman peyğəmbərlər olub. Elə bir peyğəmbər olubmu ki, o oğlu da peyğəmbər olsan. İbrahim əleyhissalam. Oğlu da, nəvəsi də nəticəsində və bizə ibadət edəcəyimiz yerləri, qaydaları göstərdiyixtə, burada həcc qəsd edilir. Həcc ziyarəti qəsd edilir. Əli rəziyallahu deyir ki, elə İbrahim əleyhissalam Kəbənin günövrəsini qaldırdı, tam şəkildə onu tikdi, dedi ki, ey Rəbbim, mən artıq işimi bitirdim. İndi bizə ibadət edəcəyimiz o qaydalara öyrət. İbadət qaydalara. Və Allah s.ə. ona həc etməyi öyrətdi. Və həc etməyi də Allah s.ə. özü ona öyrətmədi. Nedə ki, Məhəmməz s.ə.və namaz qılmağı Cəbrail ə.s. gəlib öyrətdi, eləcə də İbrahim aleyhissalama Cəbrail aleyhissalama gəlib həc ziyarətini öyrətdi. Onunla bərabər həc ziyarət etdi. Cəbrail aleyhissalama onunla bərabər həc ziyarətini yerinə yetirdi. İndi etdiyimiz hər bir ziyarət, həc ziyarətində olan ibarət qaydalarını ona göstərdi. Abutufeil gəlib İbnə Abbas anh, deyir ki, sənin gözünün iddia edir ki, Peyğəmbər s.ə.v kəbənin ətrafında dəvənin üzərində eyləşmiş bir vəziyyətdə tavaf etdi və bu da sünnətdir yəni bu cür eləmək bəyənilir minik üzərində binəbbas yalan deyir ki onlar həm doğru danışdılar həm də yalan doğru danışdılar ona görə ki Peyğəmbər s.ə.v doğrudan da dəvənin üzərində kəbəni tavaf etdi yalan danışdılar ona görə ki bu sünnət deyil sünnət odur ki Yeriye yeriye ayaq üstə Kəbəni tavaf edəsən. Sonra həmçinin bu ona görə etmirdi şey, insanlar ona əl toxundurmasın. Ona yaxınlaşa bilməsin. Hətinə peyğəmbər salləm onlara yaxşı görsün deyə, onları yaxşı eşitsin deyə tövən üstündə Kəbəni tavaf etdi. Yenə Abu Tufeyl soruşur, deyir ki, sənin qönlün iddia edir ki, peyğəmbər salləm Kəbənin ətrafına qaça-qaça təvaq etdi. Yəni, üç əvvəlki dövrələri tez-tez etdi. Və bu da sünnətdir. Yenə İbrahim Bastır radiyalanıma deyir ki, onlar həm doğru danışdılar, həm də yalan. Onu etdi. Amma bu sünnət deyil. Hə, Subhanallah. Bunu sünnət deyənlərə rəddir. Asıq aydın. İbn Abbas radiyalanıma deyir ki, bu sünnət deyil ki, üç dövrəni tez, -tez edəsən. Etmək istəyirsənsə et, amma demək ki, s Bunu inkar etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in niye böyle edeceğini görünmeye ceza edilir. Deyir ki, müslüflükler qırağdan bakıp, deyirdiler ki, bunlar qurda benzer insanlardır, qurda kimiz, sürüne sürüne. yani Yavaş yavaş, öyle öyle Kabe'nin etrafında fırlanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların dediğini duydu. Ve sahabeler dedi ki, tez tez gidin. Onlara gösterin ki, biz sahlamıq. Ve üçüncü, yine bu tufeil deyir ki,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 İbn Abbas və s. sahabələr sünnə sözünü dedikdə vacibi qəst edirlər. Sünnənin etməsən də olar deyə istilahı sonradan fiq alimləri tərəfindən meydana çıxıb. Sünnə vacib deməkdir. Və etməsən də olar istilahı yaxşı olardı ki, fiq alimləri, necə albaniyə rəhimə Allah deyir, deyirə qaydaları qoymaq mənim əlimdə olsaydı, mən o sünnə sözünü tatavu sözü ilə əvəz edəyərdim. Də ki, Peyğəmbər s. s.ə.mə gəlib sahabə soruşduqda ki, bu 5 namazdan başqa ayrı mənə nəyisə vacib buyurulub, Rasulullah s. s. deyir, xeyr, illə əntəqəvvə. Ancaq tətəvvudan başqa. Tətəvv yəni əlaqə istəsən eləyə bilərsən, istəməsən eləmə. Bax, elə olsun nəyə gərək biz tətəvv deyək. Sonra İbn Anbas radiyallahu anama izah edir və göstərir ki, İbrahim a. da Bunu etmişdir. Səfa və Mərva dağları arasında gedərkən şeytan onun ha keçməyə çalışırdısa İbrahim ə.s. onu keçirdi. Və beləliklə hər dəfə o yan bu yana getdikdə bu iki dağın arasında İbrahim ə.s. şeytanı keçdi. Sonra taş atılan yerə gəldikdə, əvvəl böyük, sonra orta, sonra kiçik taş atılan yerə gəldikdə şeytan onun yanına gəlib vəsbəs edir. Və İbrahim ə.s. onu Yedi taşla taşlayır, taş qalaq edir, qovur. Və bu da o vaxtdan həc ziyarət edənlər üçün vacib bir əməl kimi qalmışdır, buyurulmuşdur. Sonra <coughs> İbrahim ə.s. gedir minaya, ondan sonra Arafaya, ondan sonra da Müzdəlifəyə. Bu yerlərdə qalır və çoxlu-çoxlu çoxlu Allaha dualar edir. Və bu da həc ziyarətidir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu, Bizə İbrahim ə.səlamdan qalan bir vacib əməl kimi öyrətmişdir. Və İbn Abbas radiyalanıma, Abutuf elə deyir, bilirsən mü, nə üçün Arafa? Arafa adlandırılmışdır. O da deyir, xeyr, bilmirəm. Deyir ki, çünki İbrahim ə.səlam belə əmr edildikdə İbrahim ə.səlama, Cəvrail ə.səlam gəlir deyir ki, ona, həl Araf başa düşdün, Araf başa düşdün deməkdir. Başa düşdünmü? Bu cür soruşur və bu vaxt, o vaxtdan da elə bu Arafa Arafa adlanır. Sonra deyir ki, İbrahim ə.s. Allahın qarşısında hazır, müntəzir olduğunu bildirərək bütün insanları oraya həd ziyaretinə çağırır. Tövbə etməkdir ki, bu qarədə dəfələrlə danışmışıq. Tövbənin şərtləri var ki, bu şərtlərlə Allah s.ə. tövbəni qəbul edir. Bu da 5dir. Ümnü səninə rəhmə Allah deyir. Birincisi tövbə Allah üçün olmalıdır, ixlasla. İkincisi etdiyin hər hansı bir əmələ görə peşman olmalısan. Bu tövbə o tövbəyə aid deyil. Çünki İbrahim əleyhissəlam burada pis bir iş görməmişdi ki, əməlinə görə peşman olsun. Bütünsü niyyət etməlisən ki, bir daha o pis əmələ qayıtmayacaqsan. Dördüncü ki qayıtmayasan və nəhayət beşincisi tövbənin qəbul etdiyi olunduğu vaxt niyyət etməlisən. Hər zaman qəbul olunur iki vaxtdan başqa. Bir ruh can boğaza yetişdikdə, bir də qiyamət günü günəş məğribdən çıxıb məşriqdə bat, batdıqda. Bu qədər bugünkü dərs kifayətdir. İnşallah gələn dəfə yenə vəqədə surəsin təfsirini davam edərik.